У деяких місцевостях доходило до гостріших виявів протесту. КГБ повідомляло Комуністичну партію про загрозу підготовки радикально налаштованими особами до збройних актів. Націоналістичні елементи, інформував шеф КГБ України Віталій Нікітченко 25 серпня 1968 року, вживають конкретних заходів у цьому напрямку. У лісовому масиві в одному кілометрі від села Бабине Самбірського району Львівської області виявлено будівництво схорону. Вживаються заходи для встановлення осіб, причетних до цього. Кінець цитати. До жодних радикальних, тим паче, збройних виступів тоді в Україні не дійшло. Саму праську весну у серпні-вересні 1968 року швидко задушили танками СРСР та його союзників по Варшавському блоку. Проте ці події вкотре продемонстрували, що комуністична влада як в Україні, так і за її межами тримається не на підтримці людей, а на насильстві. Та а події у Празі, хоча і завершилися поразкою демократизаторів, стали важливим чинником подальшого зростання дисидентського руху на всіх теренах, що їх контролював Радянський Союз. Прага 68. Вигляд із танка окупанта Реакція на чехословацькі події весни-літа 1968 року в Україні була різною. Найбільш політично свідомі громадяни негативно сприймали радянську агресію і придушення демократії в сусідній державі. Деякі з них висловлювали своє незадоволення відкрито чи навіть таємно поширювали листівки із засудженням цього кроку. Звичайно, були й готові підтримати всі починання влади. Таких, очевидно, найбільше було серед привілейованих і визнаних владою. Один із документів КГБ того часу зафіксував висловлювання відомого українського композитора Анатолія Косанатольського. КПРС і радянський уряд зайняли цілком правильну лінію стосовно подій у Чехословаччині. Так звана демократія, за яку ратують деякі чехословаки, фактично перетворилася в анархію, і цю ситуацію використовують ворожі соціалізму сили. В ім'я соціалізму в Чехословаччині необхідно, щоб анархія була придушена, щоб комуністична партія Чехословаччини взяла до своїх рук контроль над усіма засобами пропаганди – пресою, радіо, телебаченням». І хоч звіти КГБ із 1968 року постійно фіксують різноманітні вияви невдоволення діями радянської влади в Чехословаччині, чекісти щоразу запевняли – переважна більшість радянських людей одноголосно підтримує заходи в житті ЦК КПРС, радянським урядом та іншими дружніми соціалістичними державами щодо ЧССР. Кінець цитати. Насправді, переважна більшості радянських людей події в сусідній країні були байдужі. Заклопотана проблемами виживання, ця більшість зреагувала лише на мобілізацію до армії. Реакція була звичною для покоління, в якому ще жили ті, хто пам'ятав війну. Якщо мобілізація, значить війна. Якщо війна, значить треба запастися всім необхідним. Звичні для Радянського Союзу черги в магазинах збільшилися у кілька разів. Людей охопила паніка. Війна не розпочалася, але до неї таки готувалися. Радянське керівництво побоювалося втручання військ НАТО, які проводили навчання неподалік кордонів Чехословаччини. Тому до вторгнення під кодовою назвою «Операція Дунай», яке подавалося як інтернаціональний обов'язок, приготували великі маси війська – близько півмільйона радянських, польських, східнонімецьких, угорських та болгарських солдатів. Серед мобілізованих були люди, які по-різному ставилися до подій у Чехословаччині підтримували, засуджували, чи були байдужими до того, що там коїться. Але завдяки рішенню влади всі вони стали інструментом упокорення ненадійного союзника, тобто окупантами. Знаючи настрої суспільства, КГБ мав підстави сумніватися в лояльності солдатів кинутих на заспокоєння Чехословаччини.